Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillahi, ثuma alhamdulillah, la sharika lah. Lahu al yuhi wa yumit. wahu ala kulli şeyin qadir, wala hawla, wala quwata, illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa salli mubari ala seyyidina Muhammad, kama sallayta wa sallamta wa barakta ala seyyidina Ibrahim, fi inna ka majid. Alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa kerana pada waktu ini kita dipilih untuk bersama-sama dalam majlis ilmu ini yang mana majlis ilmu ini disebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis-hadis yang sahih antaranya idza raaitum aljannah farta'u Bila kamu melihat kebun-kebun syurga maka hadirkanlah di kamu atau kama qala ka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila kamu berada dalam satu berdekatan dengan taman-taman syurga maka sertailah taman-taman syurga itu sahabat tanya wahai nabi apakah ini maksud dengan taman syurga itu maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan majlis-majlis ilmu dan terdapat hadis-hadis yang lain menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengingati hamba-hambanya yang mengingatinya dan yang dimaksudkan dengan mengingatinya itu mempelajari Allah SWT mempelajari tentang sifat-sifat Allah agar dapat mengikuti dan beribadah kepada Allah dalam bentuk yang sebenar-benarnya. Insya Allah pada kali ini kita melihat satu surah yang sering menjadi amalan kita dalam salat-salat yang kita lakukan iaitu Suratul Kafirun. Surah yang menceritakan tentang deklarasi sebagai seorang Islam. Betapa kita ini merupakan hamba Allah SWT Maka kita perlu menyembahkan diri Beribadah kepada Allah SWT secara mutlak Tidak ada toleransi dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah InsyaAllah seperti biasa saya akan bacakan surah ini Untuk kita hayati bersama-sama Kalau disebut dalam hadis Dengan mendengar bacaan Al-Quran pun mendapat pahala yang besar Membaca mendapat pahala, mendengar mendapat pahala. Setengah riwayat mengatakan mendengar mendapat lebih banyak pahala daripada membacanya. Walaupun kebanyakan riwayat mengatakan membaca lebih besar daripada mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'abiduna ma a'bud. Wa la ana a'abidu ma abadtum wa la antum a'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliya din. Maksudnya, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu pula tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah kepada apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku Islamku, untukku agamaku bentuan rahmatillahi wa nikmati Allah sekalian surah ini merupakan satu surah yang istimewa kerana sabit dalam hadis sahih riwayat Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca surah ini dalam salat sunat tawaf insyaallah bila kita melakukan ibadah haji dan umrah Kita bersalat sunat tawaf Bila bila kita selesai melakukan ibadah tawaf Yang tujuh kali itu, Kita akan semayang sunat tawaf Di mana-mana tempat dalam masjidil haram Kalau tak boleh belakang makam Ibrahim Jauh sedikit Tak boleh jauh sedikit Dekat kawasan semayang Yang di mana-mana sekalipun Dalam masjidil haram boleh Jadi tuan-tuan Hati dan dikasihi Allah sekalian Sebelum kita minum air zam-zam ni, kita semayang sunat tawaf. Semayanglah sunat tawaf. Bacalah pada rakan pertama, Al-Fatihah diikuti dengan Quliyah Ayuhal Kafirun. Ini sahabat dalam hadis sahih riwayat Muslim. Dan pada rakan kedua nanti kita akan baca Al-Fatihah diikuti dengan Qulhuallahu Ahad yang telah pun kita pelajari sebelum ini. Dan dalam hadis sahih yang lain, riwayat Muslim juga dikatakan bahawa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat sunat fajar. yaitu salat sunat sebelum subuh. Yang mana Nabi sentiasa membaca Suratul Kafirun ini dengan Suratul Ikhlas pada rakaat pertama dan kedua masing-masing. Jadi tuan-tuan dan -tuan, hati dan dikasihi Allah sekalian sehingga dikatakan seorang sahabat, ya ramaqtun Nabi SAW aku ni sentiasa dekat dengan Nabi aku tengok apa Nabi buat aku nak buat aku nak contohi. Aku melihat Nabi 40 hari berturut-turut aku melihat Nabi salat subuh, salat sunat sebelum subuh, Nabi baca ya baca Al-Kafirun rakaat pertama dan Al-Ikhlas selepas Al-Fatihah. Dan setengah riwayat mengatakan sahabat ni mengatakan bukan solat sunat sebelum Semayang sunat selepas maghrib ya yang mana dia juga merupakan satu sunat yang muakkad ya kalau kita ulang kita ingatkan diri kita sebagai satu muhasabah ya supaya tak terlupa ada 10 rakaat Semayang sunat qabliyah dan ba'diyah yang dituntut sangat-sangat dia sunat sunat yang sangat dituntut oleh Nabi sallallahu oleh Islam yang Nabi tak pernah meninggalkannya apa dia yang pertama 2 rakaat sebelum subuh 2 rakaat sebelum zuhur 2 rakaat selepas zuhur 2 rakaat selepas maghrib 2 rakaat selepas insya-Allah Berapa raka'at Sepuluh Dua raka'at sebelum subuh? Dua Dua raka'at sebelum zuhur? Empat Dua raka'at selepas zuhur? Enam Dua raka'at selepas maghrib? lapan, Dua raka'at selepas isyak? Sepuluh Jadi ini sepuluh raka'at yang Nabi SAW tak pernah meninggalkannya Nabi sentiasa mengamalkannya Bahkan kalau salat sunat sebelum sebuah itu, Nabi dalam musafir ketika dalam kritikal pun Nabi sentiasa melakukannya. Walaupun sebuah sunat yang lain, kadang-kadang Nabi tinggalkan. Baik, ya. Dan setengah riwayat mengatakan bahawa Nabi SAW suka membaca kedua-dua surah ini. Ini merupakan kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua... Mungkin tuan-tuan masih ingat lagi ketika kita bincang tentang suratul ikhlas dahulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajar isteri baginda yang bernama Zainab untuk membaca suratul kafirun ini sebelum tidur. Kerana disebutkan bahawa ya, membaca surah ini menyebabkan bara'atun, bara'atun minasyirk, bebas daripada ditimpa syirik iaitu keluar daripada agama Allah melakukan ia menduakan Allah melakukan syirik kepadanya. Kadang-kadang pada hari ini kita melihat orang maju tuan-tuan, maju berfikir. Cara berfikirnya hebat, maju dalam perniagaan, maju dalam apa yang diusahakan. Tetapi bila sampai musim-musim tertentu, pergi hantar kambing hitam dekat Pulau Melaka. Tuan-tuan, rahmati dan dikasih Allah sekalian. Pulau besar Melaka. Pasal apa? Pasal nak suruh peniagaan lebih maju. Pasal apa? Pasal nak suruh anak berjaya dalam periksaan. Tuan-tuan, ini syirik, tuan-tuan. Ya, syirik kepada Allah SWT. Allah SWT tak akan makan kambing-kambing yang dihantar itu. Ya, takkan makan ayam hitam yang dimakan itu. Dan macam-macam fasafah yang lain. Jadi, tuan-tuan, rahmati dan dikasih Allah sekalian. Ya, surah ini menjadi satu titik tolak menjadi satu dinding yang membentengkan di antara Islam dengan bukan Islam. Al-Imam Al Syafie ketika membincangkan surah ini mengatakan ya merujuk kepada surah ini mengatakan al-kufru millatun wahidah kekafiran wala berbagai nama yang digunakan dia merupakan satu cara yang sama ya walaupun berbagai nama di diberikan kepadanya tetapi dia merujuk cara hidup yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita akan lihat sebentar lagi penjelasan lanjut tentang surah ini bismillahirrahmanirrahim qul yaa ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي Ya, ayat yang digunakan oleh Allah Subhanahuwataala di sini mengatakan supaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat satu pengisytiharan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di menyatakan secara tegas bahawa Islam ini tidak sama dengan cara hidup orang-orang selain daripadanya. Ya, kalau pada zaman itu terdapat orang-orang Sabi'ah, orang-orang Sabi'ah ini orang yang menyembah bintang, menyembah planet, menyembah matahari, menyembah bulan. Dan terdapat juga orang-orang Arab Orang-orang Arab ini mendakwa mereka menyembah Allah Mereka menyembah Allah menerusi perantaraan Awthan wal asnam Awthan ini patung-patung yang dibuat daripada kayu Asnam patung-patung yang dibuat daripada batu Mengikut fiqhul lorah Pembincangan ulama berkaitan dengan lorah Bahasa Arab, ya, linguistik Tentuan dalam hati dan dikasihi Allah sekalian Nabi SAW menyatakan perkara ini secara tegas Ya, bahawa cara hidup yang Diredai oleh Allah SWT, hanyalah Islam sahaja. Bagaimana dikatakan di sini, sebagai satu pengisytiharan, pengiktirafan mengatakan cara hidup Islam sahaja yang sebenarnya tidak ada cara hidup lain yang diterima oleh Allah SWT, Tuhan sekalian makhluk. Jadi, kalau kita melihat kepada rahsia, ayat-ayat ini diulang disebut dalam bahasa syarat sebagai tikrar tikrar masing-masing is what repeat repeated sentences ya ayat-ayat diulang kadang-kadang ada setengah orang baca Kuliah al-kafirun ni tak jumpa penutupnya yang dibaca Kuliah ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun wa antum a'biduna ma a'bud wala la ana a'budu ma wala wa la ana antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abadtum wa antum a'biduna ma a'bud ditakjumpalakum dinukum waliya din. Sebenarnya tuan-tuan, ulangan ini berlaku seperti dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Sebagai contohnya kalau kita baca, Surah Al-Rahman. Allah SWT ulang perkataan, أَعُوذُ بِاللَّهِ نَشْيْطَانِ الرَّجِيمِ فَا بِأَيِّ Ya, iaitu Allah SWT mengatakan, ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan juga manusia. Jadi dalam konteks ini, pengulangan yang berlaku itu, hikmah di sebaliknya, nak memberi satu penjelasan secara tegas kepada kita sebagai umat Islam, betapa kita perlu melihat perkara ini secara... Terus dan telus bagaimana cara hidup yang Allah SWT kandaki kita adalah cara hidup yang berasaskan kepada apa yang Nabi SAW tinggalkan. Itu sebab disebut dalam satu hadis sahih, Nabi SAW mengatakan, Khuzu anni Amrani in tamasaktum bihima lan tazilu ba'di abadan kitab Allah wa sunnatu Rasulillah ia dikatakan bahwa dua perkara kalau diikuti sepenuhnya tidak akan sesak kamu selamanya lamanya Alquran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya dalam kehidupan ini kita perlu memfokuskan kepada apa yang ditunjukkan oleh al-Quran diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana setengah orang beriman kepada al-Quran saja mengatakan bahawa hadis ini ditulis pada zaman yang lewat menyebabkan banyak perkara yang tak reliable tak boleh dipakai sebenarnya tuntutan rahmati dan dikasi Allah sekalian kita boleh hujah dengan orang dengan semekian kalau begitu bagaimana kamu salat agaknya kena dalam Quran adanya sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa aqimus salata zakah warku ma raka'in ya semaya dan tunjukkan zakat rukuk bersama-sama rukuk macam mana nak rukuk siapa yang nak tunjuk cara rukuk hadis ya jadi dalam apa yang kita bincangkan di sini cari hidup yang sempurna berdasarkan kepada al-Quran dan kepada hadis-hadis tuan sebagai contohnya saya nak bawa satu rencangan yang mudah-mudahan menjadi Pegangan kepada kita semua. Renungan dan juga saya harapkan dia mendatangkan penghayatan dan menjadi amalan kita. Sebagai contoh, ya kita mengamalkan, membaca pada malam-malam bulan Ramadhan. Kita baru Kita mengucapkan, La ilaha illallah itu sekuat-kuatnya. Kadang-kadang ada dikatakan, dia ikut gear pula. Mula-mula, La ilaha illallah, La ilaha illallah slow. Lepas tu masuk gear dua. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Betul masuk ke tiga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tuan-tuan, ni tak ada dalam hadis tuan-tuan. Cara amalan begini, nak panggil Allah SWT, disebut dalam suratul a'raf, ayat kelima puluh lima. A'udzubillahirinasyaitanulajim. Udu'u rabbakum tadaru awal khufiyatan innahu la yuhibbul mu'tadinu. salakallahul alazim. Berdo'alah kamu menyeru nama Tuhanmu dengan cara yang dengar dan juga tak dengar. Artinya, kadar yang munasabah. Jangan melampau-lampau. Allah SWT tak suka pada orang yang melampaui batas. Apa yang saya nak sebutkan di sini berdasarkan kepada tafsir ulama tafsir, pandangan ahli-ahli tafsir seperti Ibn Jarir, berdasarkan kepada pandangan ulama-ulama sebelumnya ikrimah, Qatadah, Mujahid, Muqatil dan sebagainya bahawa yang dimaksudkan di situ ya al-i'tida al maksudnya rafu'us saut, mengangkat suara dengan kuat-kuatnya Ini salah tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dalam hadis sahih yang lain dikatakan innakum la tad'una as-sama wa la ghaiba, fa innama wa innakum tad'una Kamu bukannya memanggil seorang yang jauh. Yang tak ada depan kamu. Mekit-mekit begitu. Sungguhnya kamu memanggil orang yang mendengar. Yang maha mendengar. Allah SWT maha mendengar. Dan dia akan memakbulkan kamu. Jadi, tuan-tuan rahmati dan dikasih Allah sekalian. Mertinya, ini Islam yang disuatkan hadis sahih. Ya, Nabi meninggalkan mahajatul Bayda. Nabi meninggalkan semuanya. Clear. Ya, Tidak ada lagi perkara-perkara yang patut kita create baru. Kita anggap benda itu yang lebih tepat. Jadi, ini satu mahasabah untuk kita semua. Untuk kita renungkan. Dalam Ramadan, kita nak penerimaan oleh Allah So, taklah Ramadhan ni menjanjikan macam-macam kebaikan. Tetapi, tetapi kalau kita mengamalkan perkara yang tak diajar oleh Nabi SAW, memang bimbang bukan saja menyebabkan amalan kita ditolak, malahan kita berdosa besar pula mengandungkan perkara yang tak diajar dalam Islam. Jadi, nak berzikir ni, bila zikir berpada-pada. Untuk orang hati dan dikasih Allah sekalian, merujuk kepada ayat ini, bila kita menuju ke penghabisannya, lakum dinukum waliyadin, satu pengisytiharan, yang saya sebutkan di awal tadi, dijelaskan satu, konklu, satu conclusion, ya, satu resolution, satu resu, resolusi, oleh Allah SWT, untuk menjelaskan kepada manusia, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu, cara kamu, bagi kami, apa yang, Kami telah imani sebelum daripada ini Ini tuan-tuan ramah dan dikasih Allah sekalian Ya dalam perkara-perkara berkaitan dengan akidah Kita tidak boleh beranggapan kita sama dengan orang lain Segala yang kita sambut Segala yang kita amalkan Segala yang kita lakukan dalam hidup Mempunyai kaitan-kaitan yang tertentu Ini kita berpuasa Lepas ini kita berraya. Sebab apa raya itu dikuniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? kuniakan hasil daripada ibadah yang tekun Yang bersungguh-sungguh yang kita buat selama 30 hari Itu juga ibadah haji yang akan kita lakukan pada musim selepas ini ataupun pada tahun-tahun akan datang mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji habis ibadah haji Allah beri gaya haji pada 10 Zulhijjah kenapa kerana bertungkus lumus mentaati Allah Subhanahuwataala dengan ibadah-ibadah yang telah lakukan dengan wukufnya dengan mabit di muzaffar di mina maka Allah beri pada kita nikmat tersebut jadi tuan-tuan rahati -tuan, dan dikasih Allah sekalian dan segala perkara haruslah kita berwaspada kerana disebut ya oleh Allah Subhanahuwataala mengusai ayat ini ya bahawa Islam yang kita pilih ini merupakan cahaya hidup yang sebenar menanya. bahawa selain daripada Islam itu tidak diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripada ayat ini bahawa dia merupakan satu penjelasan daripada Allah Subhanahuwataala sendiri mengajar kita bagaimana nak beribadah kepada Allah SWT. Dan taran itu tidak hairan mengapa surah ini menduduki tempat yang penting dalam amalan salat yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan kita dapat penghayatan dan dapat mengamalkan dan dapat mengetahui rahsia yang tersirat di sebalik unta surat ayat-ayat yang indah ini mudah-mudahan menjadi bekalan untuk kita menuju ke destinasi keridhaan Allah Subhanahu wa pada hari tidak mendatangkan manfaat harta benda dan anak pinak yang ramai melainkan mendatangi Allah dengan hati yang selamat sejahtera yauma la yanfa'u malun wa banun illa man ata Allah biqalbin salim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh